Harmincadik fejezet A város folyamatosan nőtt, egykori szántóföldek helyén és megműveletlen területeken duzzadt egyre hatalmasabbra. Hidakat emeltek a közeli szigetekre, az utak impozás kapújú előkelőházak között húzódtak, széles mólók, sugárutak épültek ki, gomba szaporodtak a cégek és üzletek. Különösen a kereskedelmi hajózás fejlődése volt szembetűnő. Berta és Hana folyton újabb hajózási társaságok alapításáról olvasott a Hógezűnc Áviszban. A cégek halat és egyéb árukat szállítottak mindenfelé a világban, a hajók pedig olyan termékekkel tértek vissza, amelyekkel a Hógezűndiek egyszeriben be sem tudtak telni. Például banánnal. Talán mégsem annyira elvetemült Hana ötlete, hogy a Brumenes és Torgerson pénzét, egy hajóba fektessék. Mégis mi annyira csábító egy hajóban? Természetesen nem csupán a várokozás teljes pillantásról volt szó, amelyet Hannah küldött felé, és a kereskedésről, a foglalkoztatásról és a hatalmas nyereségről szőtt álmairól. Bertában is munkálkodott valami. Valamiféle vágy. Esetleg egy lehetőség hogy állást adjanak pedernek, aki már évek óta a tengerem volt, de állandóan összetűzésbe került a legénység többi tagjával, és elveszítette a munkaszerződését. Nem. Valami más volt. Bizonyítani akart valamit. Ő, aki alig néhány évig járt iskolába, aki nem rendelkezett semmiféle hivatalos végzettséggel, aki meg volt győződve arról, hogy csődbe fognak menni, amikor annak idején megalapították a Brumenes és Torgerson ruha és méter áruboltot. Ő, aki valójában nem hitt abban, hogy bármire is képes. Most nap, mint nap a nagy, fekete számlakönyvek felett ült. Jegyzetelt, számolt, azt vizsgálta, hogyan tudnák kellő óvatossággal növelni az áruválasztékot. Elfogadta Hannah javaslatát, az exkluzívabb ruhadarabok áremelését illetően. Visszafogta őt, amikor arra volt szükség, és áthelyezte a pénzt az újonnan alapított privát bankba. miután magasabb betéti kamatokról tárgyalt az igazgatóval, amelyet azután meg is kapott. A mérhetetlen tapasztalat volt a végzettsége. Megtanulta, hogyan lehetséges csendben járni a folyosókon, halkan kommunikálni, és hagyni, hogy a számok magukért beszéljenek. Más nők azzal vonták magukra a figyelmet, hogy fehér és vörös rózsával díszítették a kapujukat, a gyerekeik ügyességével kérkedtek, vagy különc módon viselkedtek akár csak a kemény kalapot viselő hána. Rövid hajuk volt, vagy nyilvánosan dohányoztak. Hána olykor még a dokumentumokat is Brumenes úrként írta alá. Ő maga úgy érezte, hogy a számok hajtják előre. Nem csupán azok a számok, amelyek növekedtek, volt valami más is a precíz könyvelésben, ami örömet okozott neki. Mintha a számsorok rendje a gondolatait is kitisztította volna. Nyugodt és magabiztos lett egy egyező mérlektől. Mi van akkor, ha a javaslatod nem is akkor a butaság? Jegyezte meg Bert, mint egy mellékesen egy este, néhány nappal a migrénes roham után. A város egyik vendéglőjében vacsoráztak most pedig otthon ültek egy csésze kávé mellett. Mi magunk úgy sem tudunk ajánlatot tenni, mondta Hána. No, ha jogunk van saját vállalkozást vezetni, adót fizetni, pénzt tenni a bankba és kamatot emelni. De szerinted mi történik, ha ajánlatot teszünk egy hajóra? Hogy érted ezt? Valaki mást kell rávennünk, hogy ajánlatot tegyen a nevünkben. Valaki mást? – Ki lenne az? – Valaki, aki tartozik nekünk egy szívességgel. – Ugye nem Krón Haalandról beszélsz? – De bizony róla. Berta észrevette, hogy Hana milyen feszült várakozással mered rá. A szájához emelte a kis csészét, kortyolt egyet, majd letette az asztalra. – Tényleg nem látja be, hogy egy bútorasztalos, aki széltében hosszában mindenkinek az adósa volt – és akinek egy méltányos kölcsönnel segítettek, nem lenne túlságosan hiteles egy hajóvevőjeként. Szóval? Mit mondasz, Berta? Semmit. Igen, azt hallom, de az volt a kérdésem, hogy mit gondolsz az ötletemről, Kronhalandról. Egy női dolgozókkal teli volt, teljesen megszokott. De nem lenne furcsa, ha egy hajó tulajdonosaiként nem látnának szívesen bennünket a fedélzeten? Te és az a fene nagy babonaságod! Itt nem rólam és a babonaságomról van szó, hanem mindenki másról és a babonásságról. Ki akarna olyan hajón dolgozni, ami két női? Nos, ez esetben mi magunk vagyunk a saját balszerencsén Kovácsa. Ne fesd az ördögöt a falra! Hana felnevetett. Azt hittem, kinőttél már ebből, Berta. De a mai napi kiver a víz, amikor meglátsz egy fekete macskát, és meg vagy győződve arról, ha egyetlen pillantást vetsz rá mások jelenlétében, azt nyomban megírják a lapok, de legalábbis a pokorra kerülsz. És hogy egy aprócska lépésed a fedélzett deszkáján képes elsüllyeszteni egy hatalmas hajót. De ezek megalomán gondolatok, Hana. Vagyis, szerinted őrültség hajót venni? Nem! Berta megrázta a fejét. De ijesztő! Még beszélni is róla! Meg csábító is! Nem igaz? Jó befektetésnek bizonyulhat. Hanna nyílt várakozás teljes arccal Berta felé nyújtotta karját, és gyengéden a kezére tette nagy kezét. Berta nem tehetett mást. Hánák kezére simította a szabad kezét.